Programa creat, escrit i dirigit per Jesús Manel Montaner. Mont Salvatge, una aventura amb intrepits carrers de la Foscor. Mont Salvatge, amb la col·laboració de Joan Arenyes i Maria Josep Casals. I les veus de Jordi Casas, Pere Arenado, Valentí Ferran i Débora Saima. Mont Salvatge, i que la fem raita d'algum et protegeixi. Tret, quin és l'estat de la nau? Hem perdut la secció 4 i tots els seus tripulats, senyor. Els ja generadors continuen posant de freqüència. Si la tendència es manté, tota la nau explotarà. Hauríem d'intentar acariciar la perla d'impulsió. No t'ho intenteu, infel·les! Calla, Rofen! Potser hagués estat millor que morissis al Palau de Mioccio Pérez. Qui t'ha fet tornar fins més enllà de la llum? Qui ha omplert de pus de teva ment? Ningú hau-s'ha intrigat i vista d'emocions. Tan sols he pagat els meus debtes amb les armes posseguides pel mal. I els que tenies a nosaltres ens vas fer confiar en tu, podrit bastard de Lucifer! Oh, mireu-se el pobrissor! Confiar en paraules, en feos de perturba, si el que només poden allotjar-se d'una la seva, em fas perillades de vomitar el meu sexe. Què vols que fem? Digue'm! Què? Jo ja només vull que moriu! i ho estic aconsellint per a poc. En Rozen la veritat, capità. L'escalfament del que s'ha produït una estranya reacció. La barreja vital d'Ogigen estava veient corrompuda. Ja hem t'exagert i la ventilació. Sí, senyor. Ja l'estic fart, de ningú que et No, no intentis un nou mababar. Podries destruir la mateixa essència de l'equilibri còsmic. Ah, els teus sentits no t'han traït. És això el que faré. Pertura Turameik de Han, per l'Ampucción, per l'Ena Tora! Què? És un vach! No, el gran tribunal es revelarà. Ara! Fill meu, per què ens has trencat el paradís? Llums entre llums, l'ordre sagrat imposat per Raito Gobun és a punt de convertir-se en una perversa orgia de mort d'entre verges no immaculades! Nosaltres no hi podem fer res. No Només decidir. Si. I no sabem ben bé el què. Si l'univers ha de continuar existint, si Corbus Quart mereix seguir en vida... N'hi ha prou amb la vostra presència, la bondat infinita que despreneu ha espantat en Rousen. Rousen, Rousen, no t'amaguis! Torna de l'èxtasi de Duemund Kohn, maleït covard! Tranquil·litza't, fill meu. Coneixem el teu conflicte. I potser ha arribat el moment que decidim sobre ell. El moment de decidir, dieu. No us precipiteu. La germandat ho ha meditat molt. De fet, esperava que conjuressis el tribunal en qualsevol moment. Fill, jugues amb forces que escapen a la teva comprensió que serien capaces d'omplir de jamecs els pulmons secs de la castedat. I qui ha decidit la germandat? La germandat no decideix. Només ens dona informació perquè nosaltres reflexionem. I si vols saber-ho, hem decidit enfrontar-te al monstre de les malediccions. No! Sabeu que la meva força no es pot comparar a la seva. Moriré! Has fet que molts morin en la teva creuada. Per tant, és just que suportis les mirades de cendre de les seves ànimes. I la meva nau ja han blindat. Necessitem temps per reflexionar sobre aquestes qüestions. Mentre ho fem, baixa els inferns i copula amb i endemoniats. És la voluntat del tribunal. No! No! No! No! I tu? I tu què fas aquí? N'has de fer res! Pots estar-ne segur! Sóc en Cavalc! I res del que entresol dels infants ho fa sense deixar-se posar Ets ben bots. <laughs> Els altres també ho pensen, això! Pensen fins que sentin la meva buxeria cremant el seu esperit. Preparat per sacrificar el teu? Mai! Sóc aquí per destruir el monstre de les malediccions. El monstre de les malediccions, tios. Ni existeix ni ha existit mai. Manteixes! Creus que puc perdre temps en enganyar els condemnats? Ets ben estúpid. Com vols que me'n refiï d'un ésser com tu, un devot d'hàbits tacats? Pots dir que vulguis, et posaré de totes maneres. No, si puc evitar-ho, exigeixo un combat just. Sí, ja com seies que la gent dels combats és la unca que es respecta als infants. En el seu moment vaig ser instruït per a Mewkscheperens en els peregrinatges demoníacs. No et serà fàcil derrotar-me. Conec les teves armes i les teves tàctiques. També. Aquesta. Que fas broma. Es cones més que una roca. <laughs> no ni tan sàbi ni tan poderós com un maixinàs. Mira. S'ha transformat en un lupcat. Aquesta arma és dels déus. La seva presència aquí és un sacrilegi. Tia! Per s'acriller. I tou i tot el que ve en tre les entras que pusta aquests modells trens. He demanat un combat just per al que em proposes. no ho és pas, no ser sé utilitzar un lllocat. Ah no! Doncs fas ve d deaprendre. Feigse <tots> fet! <tots> <tots> Això! Això el llopcat. A que vis siga la feu devoradora de l'aire. estimula-la! Fes que t'agravanti, ah, colla l'extrangeria. Ah, ho fas molt bé. Ah, ah, Reduncio a ocupar... Massa tard. Ja s'ha estat acceptat per senyors de la guerra. Leicundark va a Oc. Flo de aquest plenu d'existència. Ja! Com ho has fet, això? Jo també tinc alguns trucs amagats. I ara dóna'm el look que te'n correspon. Mm. Té. Preparat per morir, Gavark? He mort de vegades, estranger. Però tu no. Tens pa. Por? por? He lluitat amb els ballarins, he destruït el palau de Miux-xeperens i m'he rebel·lat contra tot l'imperi. No en tinc a por! Impressionant, molt impressionant. A veure, com entenes això? Ha, ni m'has tocat. <tots> Potser hauria d'estar pensant la reconvasió, a la meva fe. Diu, pensis, diu, pensis. Opsia, ja, no t'ho creguis tant que ets bo. No. Ah. Com has pogut ser tan ràpid? La concentració és la clau, Gavard, que hauries de saber-ho. Sentir el cor travessat novament no és gens agradable. Ho sento, Gavard. Uuuh! Com has causat arrencar el meu servidor de l'úter infernal que el tenia retingut en el que copulàvem frenèticament nits de la nit! Finalment et reveles, monstre de malediccions! Has estat aquí tot el temps, oi? Tens un altíssim nivell de percepció estranger! Imagino que saps per què estic aquí, no? Sí, per un ridícul ideal, per una gran mentida! Com pots pensar que ets capaç d'exterminar-me? Per què no ets més que el pudrit reducte d'un ànima plena de cucs núvol? Que el vent et maleixi! Bé... Veus? No No gastes res. Només seré un encanteri de baix nivell. Ara hauràs de suportar aquest llepi amb la meva... Tengua de maledicció. No aconseguiràs pas me No. Meltecran, <susurra> <susurra> <No>. <susurra> això... sí jo... Oh. No, no! no. Submeta't a la meva voluntat. Que les meves grans malediccions caiguin sobre tu. <susurra> Que la teva carn es converteix en pols! No! no. Encara ens resisteixes? Per d'encora l'endant, que les malediccions caiguin sobre Déu! No tens prou poder! No! No! No! No! Et condemno, l'esfèmia encarnada! Et condemno! Parra i toga Blindat, per què t'amagaves dins el monstre? Sempre he estat part del monstre de malediccions. I ara estic indefens davant teu. Perquè has arribat a tocar l'essència de la meva ànima? En el meu interior sento que no m'enganyes, cabró demoníac. Saps el que et puc arribar a fer? Vull que paguis per tots els teus paquets de sang. No cal. Mira, allà dalt, les teves naus estan començant a recuperar-se. El meu influix. El teu cor negre deixarà de batagant quan travessin. Blindat, hem vençut. Tribunal, exigeixo que em retorneu a la meva nau D'immediat! Capità! Ja em te'n diuen No he tornat, però senyor, els sistemes funcionen un 100 per cent. En Xenxao està esperant ja les seves ordres. Sintonitzi el canal 2. Sintonitzat. Correccions en el rumb. Afectuades. Gente, endavant! Impuls 12! Senyor, ho hem seguir. Som a l'altra banda! Segueixen esquirquiant si la testimoni darrere nostra. Sí, senyor. No perdem més temps. Rebentem aquest fill de puta! Mm -hmm. ah, ha, ha, ha. mireu lo Pensava que mai no arribaria aquest dia. No es precipiti, L'única cosa que hem fet ha estat debilitant blindat, i molt. Però no passarà massa temps abans que no recuperi les seves energies. Senyor, l'explosió ha afectat els nostres sistemes de navegació. Ens estem enllunyant del rumb previst. I en Seijao? El manté. Ordinador, previsió. Si les coordenades segueixen la corba descendent actual, entrarem a l'atmosfera del planeta Lirkiu. La terra dels xagans. Nunque, podem fer alguna cosa per evitar-ho? No, senyor, de fet. Estem guanyant velocitat i ja tenim contacte visual. Capità Montagnier, tota la tripulació. Entrin els mòduls de seguretat de les seves cabines immediatament. Gent, prepara-li els canons d'avantés de la nau. No sabem el que ens podem trobar allà. No sé si hi haurà prou temps. Fàcil! -ho! Sí, senyor. Entrant a l'atmosfera. Impacte. immediat! Ja. ordinador ha Estat! Cap baixa, hem perdut el propulsor principal. Maleïts, i a les reparacions portarà diverses hores. Ordonaré -ho als mecànics que s'hi posin de seguida. Gràcies, genitat. Nunke, vostè provi de restablir les comunicacions amb el testimoni. Sí, senyor. Tinen aranyes. Sí, senyor. Hem mantingut les freqüències de Crec... base esperança. Crec que sí, senyor. Així, doncs, doni les instruccions pertinents als reclutes.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 Estableixi contacte amb base d'esperança. Molt fort! Fixant coordenades, establint paral·lelismes, projectant senyals. Power, force, motion, I bé, em transmeten les dades d'un nou recluta. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la nou Estat d'Arcàngel II al feres Josep Maria Ponce García, de Mataró. Molt bé. Només molt bé? No, sí, capitan. I aquesta rialla el feres Josep Maria Ponce Garcia, què significa? No és res. Això esperem tots. Molt bé. Benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Cada fèn Raito Gobun el protegeixi. Tinen! Obrin seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Ponce, coneix el procediment habitual del nostre test? Sí. Perfectament? Més o menys. Més o menys? Ha dit més o menys o m'ho ha semblat sentit només? No. No què? Sí, he dit més o menys. Doncs que a Raytogobon no el protegeixi, insisteixo. El tinent Narenyes li farà la primera pregunta. Molt bé. Alfred, bona nit. Bona nit. Està preparat? Sí. Ha mai una pluja d'estrelles? Sí. Com sabràs, són inofensives. Però imagini's que els fragments de meteorit l'enxampen mentre pilota una nau pel sistema Corbus i que el travessen com un cuc a la boca de l'emperador. Si resistiria o potser es deixaria portar fins on fos que el corrent no portés? Resistiria. Com? Com? P doncs, intentaria tornar a posar el funcionament de nou. Repetéssim-ho, sisplau. No l'he entès. Intentaria tornar a posar de nou, bé, uh -huh. per atoder el medallà de la pluja, aquesta estrella. El Ferres. Imaginis que assisteix a una de les moltíssimes festes prohibides que tenen lloc a Ciutat Salvatge de matinada. Sí. Veu com sacrifiquen un escampaboira gegant, com un comissari Gieslin presoner és torturat fins la mort. Fruiria de l'espectacle o avisaria immediatament una de les naus de la flota perquè intervingués? Avisaria immediatament una nau perquè intervingués. Quin contrasenya utilitzaria? No sigui, Buscaria una una contrasenya perquè em fessin clars. Busqui-la ara! Quina? No sé, no se m'acut no cap. No se m'acut cap? No. Tinen? A poc a poc les seves mans es van transformant en daus i tothom vol jugar amb elles. Imagini's quin mal. Vinga, girar, girar i rebotar. En fi, que acaba sent una propietat desitjada als baixos fons a Doikaren regne. Què faria? Es tallaria les mans per acabar amb tot això? O potser seguiria amb les apostes fins disposar dels diners necessaris per muntar un negoci de mans d'aus? Se les tallaria. tallaria? Sí. Faria servir potser algun crit? No, perquè m'aguantaria. Com vol dir aguantaria? Algumor. Uh -huh. No, em referia per tallar-se-les. Què pensa ah. que se les pot arrencar tranquil·lament? Vostè és un humà com jo. Mm, però... Faré servir algun ganivet o una... Alguna... Directament. Sí. Vostè té un gran futur com a guerrer. Sí. Digui-nos la primera cosa que s'ha de passi pel cap quan li dic les següents paraules. Corre. Com? Corre. Eh, Corre. Suavitat. Vos. Naixement. Nen. Converses sense sentit. Funteries. Mai. Sempre. Cel. Terra. Compartir. Transformar. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Sento moltes ganes de, de destruir el cor negre d'en blindat. I creu que podrà fer-ho? Creu que nosaltres podrem arribar a derrotar en blindat totalment algun dia? Sí. Jo crec que podreu... Perquè teniu molta força. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Ferres, el nostre ordinador li ha concedit un punt negatiu. Tot i les seves bones intencions, els seus coneixements sobre mons al·latges són bastant limitats i l'ordinador se n'ha donat. Però no es preocupi. Potser en la lluita amb el monstre d'aquest nivell tindrà més sort, d'acord? Sí. Alferes Ponce, té de vencer una pantalla de l'ordinador? Sí. Veu l'estructura metàl·lica i el crono? Sí. Amb el número que osci·la de 0 a 99? Sí. Bé, doncs, premi qualsevol tecla per aturar-lo. D'acord. Sí. Quin número pareix? El 18. El 18.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 no guanya cap punt de força. En guanya només un d'experiència i el nivell de valentia continua a zero. El Ferres acaba d'entrar al Palau Imperial dels Gesserans darrere la cúpula de Tornamut. Davant seu està veient unes escales i hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A, obeir la veu que li aconsella pujar les acercades. Opció B, intentar trencar una de les baranes. I opció C, caminar en una altra direcció. Opció A. De ben segur sí. No guanya cap punt de força. No guanya cap punt d'experiència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 caminar cap endavant i molt poc a poc. Opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Pensi-s'ho molt bé, alferes. De la seva decisió depèn el que pugui destruir o no el monstre d'aquest nivell. Opció sí, sí. Com ha dit el Ferres? De fet. Sí? Sí. N'està sí. convençut d'això? Sí. Bé, per un punt de força en guanya dos d'experiència i en perd dos de valentia. Fem un recompte, el Ferres? Sí. Té un punt negatiu de força. Tres punts d'experiència i un punt negatiu de valentia. I està veient el monstre amb el que s'ha de lluita en aquest nivell? Està veient la Lolita? Sí. Necessitava un punt de força. Dos d'experiència i un de valentia per ben salt. Al mateix temps, a la nau Testimoni. Senyor, seguim sense aconseguir contactar amb la nau Arcángel. Però sabem on és, almenys? El sí, els nostres escàners els han localitzat al planeta Lirkium. Vol que hi enviem un destacament? Tinem Medec, s'ha tornat boig, potser. No se'n sortiran mai. Els gegants no els agraden els visitants. I nosaltres podrem anunciar a l'emperdó la mort del Capità Montaner. És molt arriscat, hauríem d'assegurar-nos que... No tenim suficient energia per anar cap a Líquio Medex. Introdueixi les coordenades del Palau Imperial. Ara que en blindat està tan mal ferit, no trobarem més obstacles pel camí. Retiris, Medex. S'ha de posar ara mateix. Sí, senyor. Tindrem mèdats a totes les seccions. Preparen seqüència d'hi per Oficials corzubs i mencos, vull veure immediatament a la meva cabina. <ríe> Capità Muntaner, finalment pagarà per la mort del meu pare. Més tard, a Planeta Kirkún. Gente, prepari un destacament. Explorarem el planeta mentre s'efectuen les reparacions. Ara mateix. Andoy en Ruelo, andoy Karen Huestat i andoy Karen Ketos tan lliures. Li semblen apropiats? Per suposat, Jaimtat. Faré que vinguin immediatament. Nunke, com van els canals de comunicació? Seguim tenim problemes i, a més, la testimoni no apareix als nostres escàners. Però, però això és impossible. També deuen haver-se vist afectats per l'impacte, imagina't. No estic segur, senyor, perquè es tractaria d'una avaria parcial. Els altres senyals es capten a la perfecció. Però en Xei Jau no pot haver deixat el quadrant tan ràpidament, a no sé que hagi posat els propulsors a impuls 15. I això només ho faria si... Es preparés per travessar tota la galàxia. Per què voldrà veure l'emperador la seva tripulació embogirà quan es brindrà que porten gairebé un segle dins en Blindad? Potser és només una avaria. I potser no. Quan haurà arribat a una conclusió definitiva, nunca? Ben aviat, però no li puc precisar. Senyor, estem preparats. Magnífic. nunca, insisteixi. Ho faré. Gempta't, obri la comporta. Veiem molt de temps que no veia un paisatge tan impressionant. No ets deix capità. Segons les meves lectures tenim quatre gegants a eh, quatre quilòmetres. I se'ns probablement no ens han vist. Provarem de raonar amb ells. Són massa perillosos. De totes maneres, ho intentarem. Però abans recollirem algunes mostres. Mostres? Som cap a eh? res! Li parlo de de sang àcida. L'Irkion és l'únic planeta on se'n poden trobar més de món salvatge. Vull que el laboratori aïlli els seus bocs. Ja heu sentit el capità! Moveu-vos! Geimtad, ja no s'esveri. Els Meritzeinums poden matar un Doikaren. A nosaltres ens agrada el risc, senyor. Ho comprenc, però tot i així els recomano que utilitzin un petit camp de força per protegir-se. Això mai! Som Doikaren! Geimtad, ja no deixi que això... Queco! És allà! No hi vagi, capità! És el meu deure! Partis! Per Raito, com un no! Carregi el seu láser, senyor! Oh, potser us espanta veure'm així! Keto, has deixat que un mèrit zenium te'n La metamorfosi és irreversible, com has pogut? No és tan dolent com està dins la maleïda nau, Jepdad. L'únic problema és que cada cop tinc més set de sang. Keto, no obligui les ensenyances de Doikaren Pare! Doikaren Pare! Vomito sobre la seva tomba! Renego de la seva memòria! Keto! Què ton és el Meritzenum que l'ha mossegat? No ho sé, però està creixent. S'alimenta de la meva degradació. Senyor, tornem a la nau. Si el que diu és cert, el Meritzenum ens pot atacar en qualsevol moment. Esperi, gentet. Incredul, humà. No ets més que escòria menstrual. Calla! No, he callat massa temps. Capità, vull la seva sang. Foc! Ja! Sou covards. Penseu que podeu destruir-me amb les vostres ridícules armes. Tornem a la nau, capità de pressa. Ens hem d'endu-en Queto, Gemtat. Qui sap si encara es pot aturar el procés? El marit Zeynum! Corre, capità! Vagi vostè, Gemtat. Ja no me n'aniré sense en S'ha tornat boig? Ho vegi! D'acord, com vostè digui. <fixi> No, ni parlar-ne, sóc aquí per matar-te. Ah, sí? I com? Amb això! El símbol tan pintat. No. no, em vull tornar com ell. La màquina deixa'm marxar, s'il pleu. Ets lliure de fer-ho, però si tornes... Sé perfectament el que suc, serà. Mai més em tornarà a veure. Així ho espero. Ara tinc permissor. No, Keto, has de venir amb mi. Estic convençut que encara podem ajudar-te. Però és que no vull que m'ajudeu. Veuràs com si, per mundre, Dara i Ender, descansa! Però, Jim Ted, com has pogut deixar el capità sol? Nunca... Hauries d'haver vist el marit Zaino i en Keido. no? horror. I si no se n'ha sortit? És un protegit dels déus. Segur que els haurà destruït. Gente, et calli, i mi, la pantalla, és el capità. I porta en Keto! Ordinador, obri la comparta del pont! Capità! Porti-ne en Keto a informeria immediatament. Si es desperta, que l'introdueixin a un camp d'èxtasi. Senyor, jo... Gente, ha fet el que havia de fer. A més, jo li ho vaig demanar. Ho sé, però... Deixi-ho córrer i reparteixi novament l'energia. Necessitem tenir els canons principals preparats. Pel que diu, cal suposar que els gegants s'apropen. Així és, hi poden destrossar la nau amb massa facilitat. Fàcils preparatius, geimta't. Sí, senyor. Tindent aranyes? Sí, senyor. Té preparades les coordinades del nou recluta? L'almirall Goro m'està enviant les dades a un nou recluta. Transport. Sí, senyor. Benvingut novament a la nau Estelar Arcángel 2 al Ferre Sanric Esteban a l'air de Barcelona. Bona nit, Capità Montaner. Bona nit. Telefem rei Togobo no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Esteban, donat que coneix perfectament el mecanisme del nostre test, no entrarem en més detalls. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit, tinent. Imaginis que es troba a l'interior d'una gran úter de ferro i entranyes escampaboires. S'ho imagina? Sí, tinent. No es pot bellugar perquè cadascuna de les seves passes el fa lliscar fins la seva posició anterior, la primera. Està condemnat, per tant, al captiveri etern en un món on no poden existir ni les carícies ni les friccions. Però sap que destruint el teixit mort d'escampaboires podria arribar a escapar, tot i que la putrefacció de les espulles formaria un temible escampaboires negre capaç de cremar tot d'on cara enregna en un parell de minuts. Per tant, ho faria. Sí, t'hi ha. Ho faria... Destrossaria a, a les i després, quan apareixes... El l'Escampaoires Negres també ho faria, també el distrairia. Amb aquesta tranquil·litat? Amb aquesta tranquil·litat? I com ho faria? Faria un, un conjunt. Com quin? Mm, teixicat. Però viu. Teixicat. Amb més força! Teixicat. Veuríem què succeiria davant les l'Escampaoires, però en fi. El Feres, imagines que ha arribat a un món, l'Hortog,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 Un impulsós cap a la vida veritable sí ho faria. Si no, seguiria tal com és. Molt bé, ara que, estant d'expedició al desert de fam de Milendai, l'ataca un bisbe sagnant. N'ha vist algun cop un? No, capitan. Però n'ha sentit parlar, si més no. Sí. Els pot haver vist en qualsevol base de dades intergalàctiques, imagino. Sí, capitan. Doncs com sabrà la seva mossegada, que és mortal? El fa veure, en aquest cas, el que mai no es pot veure.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 Diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Llàgrima. Plor. Jove. Vell. Llunyà. Pròxim. Tret. Mort. Pequet. Vida. M'ho tot a mi. Veritable. Panyora. Mà. I l'última pregunta. Què sent en aquests moments? per superar el nostre a aquest nivell. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Obrin, senyor. Mm. El Feres, m'està escoltant? Sí, capitat. El nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. L'escàner que ha fet del seu amén ha deixat ben clar que és precisament clara. M'hi sembla bé, el Feres? Sí, capitat. No ho sento. Sí, Gavita. El veres alerta. Has escoltat això? Sí. Era un ternucus, com sabrà. El ternucus del segon nivell de Montsalvatge, en el que entrarà immediatament. Premi la tecla ESC. Ja està. Ja ho ha fet? Uh -huh. Magnífic. Introdueixi el següent codi. 4, uh -huh. 5, 5, sí. 2, sí. 2, 0, 6, 2, i 1. El Ferres Alert està veient la pantalla del seu ordinador ara mateix? No. No! Té un Cyborg, potser? Un Cyborg, Doncs el teu Cyborg veu el crono, el número que oscil·la de 0 a 99? Sí. Doncs digue-li al Cyborg que premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ho ha fet? Sí, ja està. I quin número pareix? El 8. El 8. El Feres acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. Davant seu hi ha tota mena d'imatges absurdes. Un nen que es menja de les seves pròpies mans, una mare que s'arranca el fetus.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 Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base d'esperança, ignorar els tervius. Segons l'almirant Giuro, no són pas perillosos. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un duc. i opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el Tzartziut a Montsal. Sí, bé. Guanya un punt de força, cap d'experiència i en perd dos de valentia.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 Opció B. N'està ben segur, el Feres? Ben segur? Sí, cap No guanya cap punt de força. Se n'emporta un d'experiència i em perd un mes de valentia. Fem un recompte, el Feres? Sí, cap veritat. Ha guanyat un punt de força, un d'experiència, i té 5 punts, 5 negatius de valentia. I sap què significa això? Que no pot vèncer amb flames! Això? Sí, són els gegants. Tota la força és que no els davanters. La recalibració d'energia encara no és possible. Parra i toco, abon. Estem perduts. Ordinador, ventalla tàctica, càmera externa. En procés. Miri Sols, estarà examinant la nau. Fins i tot la toquen. En qualsevol moment poden iniciar l'atac. Calmis, Nyonke. Sortiré que parlar amb Bens. Capità, no! Ja li he dit abans que ho faria. Ordinador, obri la comporta. I qui ets tu? D'aquest està fet el teu niu! No és cap niu, és una nau estel·lar, i jo en sóc el seu capità. Ha! ha, ha, ha! Naus este·lars i capitals! Feia molt de temps que no em veiem per aquí. I no ens agraden! Estem fent reparacions per sortir del planeta d'immediat. No volem molestar-vos, en podeu estar ben segurs. Oh, no estem! Perquè necessitaria un miracle per fer-nos el més mínim mal. I els miracles no són freqüents avui dia. No, no ho són. Només us prego que ens deixeu continuar amb la nostra tasca, res més. Sí, sí, molt bé. Però no rebem sovint visites tan agradables, tan inofensives, vull dir. I ens agradaria que participessis en una petita competició. Competició? Què vols dir? He despertat la teva curiositat. <t 'ha> És molt senzill. Es tracta de viatjar per sota l'aigua, evitant que els monstres del llac de Rengue se't conspeixin. Si arribes a l'altra banda abans de que el gos d'aigua... que... el gos d'aigua que participarà contra tu, et deixarem en pau. Què et sembla? amb nego a participar en un ritual tan primitiu. Ha, ha, ha, ha! Germans, feu xocar les vostres espases i que apareguin les placentes d'oxigen! No! No puc veure gairebé res, són deu ser el gos i els monstres. Provaré d'establir contacte telepàtic amb en Jimtad. Jimtad, Jimtad! Senyor? Jimtad, estic dins de la placenta! Ho sé, senyor. Hem estat veient el que succeiria per la pantalla. Com podem ajudar-lo? Activi l'escàner i Guim. Vinga! Inmediatament. Compte, t'han vist el signal a l'esquerra! Ah, ja m'he mogut en direcció oposada. I ara? Segueixi recta. Un moment, davant seu! Un altre Cap on giro? L'esquerra! Per poc. A la dreta! Ah, fet! No, no! Vaig cap endavant! Cap endavant! Capità! Capità! Capità! Capità! Sóc aquí, gent, però ha passat molt a prop. M'he desconcentrat i he perdut el contacte telepàtic. El que vull que ara em digui on es troba el manantial de llum del llac. Uh, Just de sota, sota seu, senyor. Bé, doncs, haig de deixar d'augèmptat. Necessito concentrar-me en un sol element. Que tingui sort. Així ho espero. Per no rodar a veus sagrades de llum, allibareu-vos a la vostra presó d'aigua. Sé que ho necessiteu. Coïncio que us protegeix. Allibareu-vos! Allibareu-vos! Però què ho fet? Ha destruït el llac? Els -e ofegarem tots! Correu els germans, escapareu! Gemtet, fixi les meves coordinades i transporti'm! Ha estat increïble, senyor! Bé, ha anat ben just. Sort que he pogut establir el contacte telepàtic amb en Gemtet. Creu que ens deixaran tranquils? Oh, i tant! Els he demostrat que han de tenir-nos por que no poden manipular-nos per la seva delectació. I no tornaran. Per cert, com van les reparacions, Nunca? Acabarem aviat. I l'escàner? Funciona al 100%. La testimoni s'ha anat cap al Palau Imperial, com imaginàvem. Doncs hem de seguir-la. Tinen aranyes? Sí, senyor. Segons les meves lectures, el Miran Guiura té un nou reclut de punt. Transport! Benvingut a la nou estel·lar Arcàngel II Alferes David Parra Ortiz de Barcelona. Bona nit, capítol Montaner. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fent Reitor Gobun el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrins, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat.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 que està patint una estranyíssima metamorfosi degut a les radiacions de les dunes de Quimtet. Es converteix en un anus metàl·lic en el que hi ha incrustats trossos de carn humana. Ha de reaccionar abans de no la Shafi. Què vol fer? Doncs, pues, no sé, primer em separaria una mica d'ell i per, per mirar el que fa. I després què faria? Doncs, pues, no sé, intentaria ajudar-ho d'alguna manera. Alferes, abans que res, també una mica del seu receptor. Vale. I ara, Alferes, digui'm, com l'ajudaria? Com l'ajudaria? Uh -huh. Què és el que faria? Doncs, pues, no sé, intentaria mirar primer el que li passa de, de fet i després fer un conjunt o alguna cosa d'aquestes. En coneix algun, potser? No, tindria que mariar un llibre. Ai, Alferes. Imaginis que a l'Imperi li han comanat una missió. Entrar a la muntanya de matany i carn fresca de Werzunziul, per aconseguir-ho, ha de travessar el pont de Momcoln. La llegenda diu que ha d'evitar agafar-se les cordes i trepitjar el seu terra de gelatina rosada. Com ho faria? Pues... Entronant una oració màntrica a Dirkium, que potser el permeti l'evitar? Llençant-se al buit, potser? Què? Una oració. Comenci. Doncs... Pues... <laughs> el Feres! M'ha semblat sentir la rialla. No, és que estic una, mi una mica custipat. Potser sigui això, però pensi que aquesta mena de virus també afecten els guerrers. Doncs pues no sé, oració. Eh, demano a tot poderós que em deixi creuar el, el pont per sobre sense tocar res. I creu que funcionaria? Creu que Raito Gobun és allà només perquè vostè ho demana? Això és una instància, no, una oració. Sí, sí. No, no està ja perquè ho demani, però si vaig a fer una cosa que, no sé, que, que, que sigui bona per, per Montsalvatge, o sigui per ajudar, suposo que sí. Que ajudaria? Es troba cara a cara amb un estrecsion, un ésser mític d'Hercium, barreja d'abella i unicorn, encarnació de la puresa de Montsalvatge. Precisament per no tacar-lo amb els seus pecats, ha de demostrar que la seva ànima encara pot arribar al cel. Com? responent a la pregunta de les preguntes. Quin és el color de la puresa? Blanc. Per què? Uh, blanc significa que, jo, que no està atacat, que, que és tot... molt net, no? Molt pur. Alferes, li adelanto que aquesta no és la resposta apropiada, però no li diré quina és, d'altra banda. Alferes, digui'm quina és la primera cosa que se li passa pel cap quan escolta les següents paraules. Te'n recordes de mi? Sí. Simplement, no es exugereix cap altra cosa. Cap altre sentiment. Eh... Dificultat. Fa molt temps. Junyar. Deixar passar les estrelles. Esperar. Enfrontar combatir. Màquina. Metàl·lic. Temple. Poder. I la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Ganes de guanyar. Ganes de guanyar? Sí, de, de combatre i guanyar el monstre. Tinent arenyes, obri la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí. El nostre ordinador ha valorat molt negativament el fet de que no coneixi cap encanteri i per tant li concedeix un punt negatiu, ho lamento. No obstant, pensi que en la lluita amb el monstre pot tenir bastanta més sort. Pensa que, que l'atindrà? Espero que sí number 27 and now Sí, capità. Veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu ordinador? Sí, encara estic a la primera pantalla. I el crònom, el número que oscila de 0 a 99? Sí. Don't premi qualsevol tecla per aturar turardu.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 Segui caminant com si res. I opció C. Demanar als bruixots de Federer-Minn un encanteri de protecció. Opció C. De ben segur, Alferes? Sí. Opció C. Segur? Bueno, opció A. No guanya cap punt de força, sí una experiència i cap de valentia.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 ajupir-se i seguir avançant. Opció B. Caminar cap endavant ni molt a poc a poc. Opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Opció B. Segur el Feres pensi que aquesta decisió és definitiva. Els Feres... Sí, opció B. No guanya cap punt de força. Sí un d'experiència i cap de valentia. Fem un recompte. Ha guanyat un punt de força, dos d'experiència i un de valentia. Pensa que podrà derrotar el monstre d'aquest nivell amb aquests punts? No, no crec. No ho creu, i sap per què no ho creu? Perquè el monstre és un cabany de llum, necessitava 7 punts de força, 5 d'experiència i 5 de valentia per fer-ho. I ara el cabany ataca! operaatiius. Magnífic. Connecti tots els sistemes principals. Connec tots. Cal cul de trajectòria nunca realitzat. Gemptet. Asseguri totes les comportes. el senyor. Impuls! Capità. Compassió. Per què mhas portat el camí de Llum? He de tornar la nau immediatament. Escolta'm atenció. La teva vida està en perill, a més del que ho ha estat mai. De què parles? No vagis al Palau Imperial, no hi vagis. Haig d'esbrinar què intenta en Seijau. Si entres a l'edifici, algú et matarà, ho estic pressentint. Per què? La germandat em protegeix? La germandat no és omnipotent, i tot tampoc. No puc pas confiar en tu. Vas ser una de les amants de Mewksheperens al fi al cap. I quina importància té això. Me'n vaig adonar del meu error i ho he rectificat. Això no em serveix. Necessito proves. Mira'm els ulls. Ja ho faig. Observa atentament. Què? Però, però... si sóc jo! No apartis la mirada. El meu cap explota per rei togobun. Aquest és un dels teus destins. El destí que t'espera si vas al Palau Imperial. No! Només pot ser una il·lusió. Mai no et trairia. També vull veure Mewk per ens mort. Has d'anar-hi, compassió. No! No! No! Capità! Capità! Uh, Exempta't, per però què ha succeït? Hem sortit del planeta Lyrkion sense problemes. I ja ens dirigim cap a Palau. Però vostè ha perdut el coneixement. Ho... Uh, ho uh, lamento. No cal que s'excusi, capità. Tot ha anat prou bé. Però potser faria bé anar infermeria. l'infermeria. No tinc cap necessitat, gentat. Perdoni'm si m'heu fet, senyor. Perdoni'm vostè, oficial. Massa pressions. No s'amoïni. No m'amoïnaré. Procuraré no amoïnar-me'l, però és complicats. gentat. Quina és la nostra posició actualment? Som a hores de palau, senyor. Així, doncs, ja rebrem emissions de palau. Obrit tots els canals d'UNQUE oberts i... sí, estic captant imatges, però... cap mena de so. Deixa'm veure, nunca. Però... però és enterrament. L'enterrament de l'emperador? No és possible. Nunke, provi de captar el so. Ja ho intento, senyor. Ara! A migdia, els petits pobles que envolten el palau s'han afegit a la cerimònia mortòria amb sacrificis humans. El nou emperador, Hamid Xeperens, ha declarat l'estat d'excepció. Xeperens, maleït sigui per sempre més. Segur que ordenarà un atac immediat a Ciutat Salvatge. Rectifiquem el rumbo, eh, senyor? No, gent. D'estoriem al Palau encara que ens costi la vida. Continuarà la setmana vinent. Bon Salvatge, les aventures de Max Non-sense. El primer videojoc en català. Bon Salvatge, les aventures de Max Non-sense. Una aventura gràfica a 256 colors, interacció total. Bon Salvatge, les aventures de Max Non-sense. Perquè juguis a casa si no has pogut connectar amb Flash i per telèfon. Bon Salvatge, les aventures de Max Non-sense. Un videojoc per PC incompatible que serà deu per només 3.999 pessetes. Compra-lo per telèfon. Truca ara mateix al 457-7797 o 93-457-7797 i que la fe en Raito Gobun et protegeixi.